بسم الله الرحمن الرحیم کتاب السنۃ عنوان چن خبری پی جاندل فقار دی یو دلی دما قبل سرابت دویم د کتاب السنۃ عنوان و زہت تشریح او دریم مقدار د ابواب او کتاب السنۃ کی او سلورم د ده ابوابو تبثیل او پینزم ده احادیث تبثیل چکم پر ابوابو کې رازی ما قبل سربت اغداسی دیده که نسخی مختلفی دیده باز نسخو کی بابو شرح سنت دیده کتاب السنت نشتا مداخو بیا مستخل کتاب نشو ده مخیص مطالق شو لیکن اب وہ دی مزامینو ته انسان ګوري نه داد دی مخ کی کتاب ابواب نشي جوړي له یا حضره کې عنوان د کتاب سنت 79 چناندی اکثر نو سو کوم دا کتاب سنت انوان اول کتاب سنت او امر کې دې کلی اخر کتاب دیاد. او بسم الله تي هم مس راوډي نرمد دماء قبل سرداری جکردی وقت پوری موسانیب اغا حادیثی پر کولن چاگر کتاب د اصل مقصد سره متعلقو چاگر تا حادیث شرح الاحکام وی ندین آخوا دو خبری پاتی دی موسانیب داغی احتمام کرده یہو دا قاید و خبری او دویم دا آداب نو پدی کتاب کې دا قاید و خبری بذکر کی او رست و بیاشی رنی کتاب کتاب الاداب راوڈی دادوی نوانات پاتیو. نوائی چی مستنی پو پری کتاب کی اساسی مسائل ذکر کئی، شپا غیصر تسحید آقری کیش، نوائی جن ترغیبور کی سنت تا او ردبو کی پاغبی رقباندی، کوم جیرا اهل سنت والجماعت په مقابله کې الله پیدا شي په پیر په ځالو کې رست حديث کې راځي مختلفي فرقې درتي متعلق چې کم مسایل دحو زکر و سر مسل و ذکر کی، دمیزان مسل و ذکر کی، دازاو و قبر مسل و ذکر کی، درس صحبه و دمناقب و اجتفار درد فرواپی زدع و ذکر کی، مسل و دجال به منشتر و ذکر طولا مسائلی جبری کی دغا احلی بدعو اختلاف کھائے، نویو الكتاب السنت، سنت، د لغت کې طریقې تویرش او په استلاح کې سنت او هغه چې مصابيل د فرض او واجبو کم کمچي احکام د شرعي او د تصفيقه ویلي چې څوک اغا پینځ ذکر کوي او څوک یې وو ذکر کوي او څوک ریته پرزوی وا جبوی او دلسي مستحب او مباح مدارک کولو جانيب سو په کسې د توروک جانب ذکر کی د حرام او د مکروه ذکر امر سره شنو ووته ورسره ورته ارزانه سنت مقابل بدعت سنت مقابل بدعت نو سنت هغه ترې دي تو چې په کوم باندې نبی عليه الصلاۃ والسلام تک کړی وي او دې مقابله کې بدعت نو هغه چې مستانی پر کتاب کې اهالي سنت والجماعت اخري ذکر کړي اهالي سنت والجماعت اهالي سنت والجماعت څوک صلى كي درني علي صلوات والسلام او د صحابه کرامو بلار باندې سنت والجماعت ما انا عليه واصحابي کما حدیث کې عزیز ما انا عليه لا سنت شو واصحابي جماعت شو او ديو مجموعه هم شو اهل سنت والجماعت د هغه تخریب ته سنی هي تخریب د سنی نو قائد د سنیا نو ذکر کئ سنت جمن ما هغه پیدا نو چې دی مقابل پیدا نو قابلیت سنت کی راځي بدعت بدعت په لغت کې نوې پیدایشی چیز بغیر د مثال سابق را بدیع السماوات الله تعالی نو پیدا کړو چې مخکې مثال نه او په استلاکی رسونت و خلق و خلق و مختلف تعریفات او جامی تعریف او مختصر تعریف جلائق دیاد ولد انهیری او خا جامی تعریف دیاد شیخ القرآن رحمه اللہ سره ال احداث و التبیور ستعریف شو لکن؟ ال احداث و دا چپه قرآن, قرآن، سنت قرون مشود لها بالخير کیو کار نئی په دین آغا سڑے پا آو پا وا قل قل کی اوغه سړے پیدا کی او دم دا دین ګرځي باندې دې دې دوی له شي کدا مانچا یاد دوا نبی بشکارا پر سوغني شوره نبی بشکارا تواکی کله کله احساس وی باقی ا ردی په دین کې څوک نه ګرځي ايالي دین یا لپاره د دنیاي کدا با دي مخکینه ورشته د لورس پکري مخکینه ورشته اوس دین کې نه دي دا یعنی دین او یا به کومه د دنیا خبره په یو ځوانی دغه تکید ته لږ ویلږي باقي خلک بدعات حسن او سیئات ذکر کوي جو حسن نه ول سی شریبی دتیا حسنات یې نشه ټول صحیح او کبې حده د تفصیل چې کوم په وادات کې حسنو سه اته شوې دي د پلوغوي کې چې کوم لغوي احداث سه نوداکله خیو کله بدی وداله سپیکر دی د چا ایجاد کړي سبق ویل کېږي خره ورې باندې غانې বজانې شروع کړه وعده کړې د لغوي دې او په دې اعتبار علامه شاهمی په 33 مونږه ذکر کړل چې اوغ غبدار پیچ حرام بل اغبينات ته چې هغه بل اغبينات ته چې هغه سنت او بل اغبينات ته چې هغه مستحبی بل مکروه مباحه نو دا په ذکر کړل او امثله ور ذکر کړل لب لو غیبی د ریلی د استلای بدات کی استلای بدات د ر او غبی سی ای نو نفس احداث تا بدات پی دین کی احداث یواز ته تدین ده او غنی لوی ترکم دار چې مثلا د نبی رسول په دور کې حادثه او حکم نه لري ور او بیا روس سره ادغه حادثه کې حکم ورکړي دا به دتګ لري لګره یی تاسو یې شي نبی صلی و سلام په زمانه کې مړی شو دي هیلہ نرسو دغه نه په هغه زمانه کې مړینه او وځو ځړې په مړی کیږي دغه دا به راتو نبی صلی و سلام په جماعت کې سنت کړل بیرته نه راتاو شي چې دواې پومته کړی او ځو ځړې دېته دا بيته ایندې غره په کتاب کې یا غتابه د کتاب درکمنو نه وروه هغه د لغوی دی لای फरक نشکوي دا د کتاب سنت تر روزاحت د کتاب سنت کې بدیرش بابونه د موږ دې نه سوي موافق تاسو کې شې زیات کم نه چاول باب په خود باب شعر هي باده بیان دا و ذا حد سنت کی دیگر حدیث ذکر کوي دا بهره چې دې بیره سلام پرمایه ني اتره کتی یهود ولای دا وي سینتې 70 فرختن دني جوړی کړی یهود یا دو او یا ډرنی او متقریب بش او دینته 70 فرقه پیو یدا وړلو په طریقه ده شک 3 دېږي چې کوم روایت دی نه کې بغیر ده شک ده يهوديو او ياد لريو نو سوارا دعويو او تطريق اومتي او دني بشي محمد عليهم السلام 70 فرقه په دريو یادل سره اور ست حکم روایت پر تنبیہ ذکر کړلې ده پاکي يا دات سو سویل و 70 په نار دا دوا یو په ورتي واحدن فل جننه ادا په جنت کې وي تمن سوال دغي وړل لږ په جنت کې څوک تا نظر درال وهي الجماعه هغه جماعت په او ترمیزی روایت کی راضی ہی مسلم احمد کی مرویت تیر تپوسو کو خلقو ایلالا پیمان بارا یوڑا چی جنت زیمسو کی نبی علیہ السلام پر مانا علیہ و اصحابی اغا پکم زیم او پکمانی زمان اصحاب او دیت مل تا جل تا اغا حدیث تیر چی نبی علیہ السلام پر ملو بدا الاسلام غریبا نوسیعودو کما بداعا فطوبى <توبا> للغربى <بائي> اسلام باول کي خلق او تناش ناشكار کي درياو مناش ناش تناش نو خلق پره پره شاعر دا نو چاته کتو کي دا ناشتا خلق سو بي نبي رسول الله جو اوه کوم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد مين سنتي دغه ناشنا خلک اړ دي خلک په دین کې کم بدعات په سنت پځه نه ستري نه دی دا اسلام سنت راځه هغه نه چې سنت مقابله کې سنت راوړي درته اوربا مونږ کې پنوم ਕਰਨې کې دي یو سوال نره دي چې دغه دعوا او یار ډلې کمی دي دیگه سن و من ری کمی کمی کمی کمی دریم دریم دیوا قاید صلی او دریم دگر دلیچکم نبیرزم نے کنی پلومت کی ویل نو دا پا پلومت کی دیگه نه حکومتی اجابت تیگه کمتی دعوت او سلورم دا خبره برا نجی پی نار نو دا پاور کسی که مقصد دی. او پینزم جماعت در ایسا مقصد دا سوالاتی ریزی سزم اصلاف هغه ترازی آغا پیرق چکم پا حدیث کی راگل نی دنی اصول اتری یومو تزلان دوی مروع پیز شمیرے او در ام خواری سلورم مرجعا تینزم نجاریہ شپاگم جبریہ ومشبیہا او اتم ناجیه الفرقۃ الناجیه دا ته اصول دی په دې یو کې خپل شاخونه لري کې شل شاخ دی پروافیو کې دویشت شل او دویشتو کې شل سوشو دشپیتو شو مرجئه او کې پیرزری نجاریو جبری ایوه مشبهای ایوه ناجی ایوه برابر شو دادا ر پیرس الله عطا ای देवा ور مثلا معتزلی بنیادی قاعده د نور به خپل منځه ډیر چې تې تر شل پیرښو کو لری ادا پر عالم ریس منتشر دی وجات کله جایوره متذریه <متحدث> کیره دا هو یا کدن خالق دا پال اختیاری وابد نه خالق دا پال اختیاریو افعال د بنده دریک ولې یو تبعی افعال لې د تطابق د دې دی چې بنده خالق بری تراری دی پریک تطابق د دې چې دی بنده خالق ولې اختیاری افعال خਰੇ نه وه وې سبق معلوم ځکه نه کې معتزله وی دي خالق بندرې انې څنګه دي سينه وي ملتزمو ته انکار کوي د توحید الله معتزله وی سوال د متي آیا دی په الله پر نور به څمیره تلې غره تي دا ده داګه داونه د پرخی جوړې شو راو اپځه داوب نیادي خبره اغه دښمنی د صحابهو چې صحابه کرامو سره دښمنی کوي بیا او په ترېبي قصيري دښدلیدنه چار چاګزان نزان په لقه او بنیاډه د دین راځي د صحابهو دښمنی کوي خوارجه دا هغه دي چې مرتکب د کافری په اسلام نه ودی دای بنياریګه برنورغ به دي ځل شړل دي اور جی اوئی چاک ایمان کو کبره تمذر نه راځي شه دې کافر شو چې ایمان پکې وځل راو او نه جاریه انکار کړي صفات د الله تعالی او د حدوث د عالم نه هم انکار کوي عالم قديم او جبريه ته یو بنده مجبوری محض ګني چې اختیار او ته نه وي د متوزلیو په مقابله کې او مشبهه اگري چ دیو دا الله تشbiid مخلوق سره ورته دا لري وړه ټاکا ایدو حالی سنت والجماعت دا واقع قوم هغه د کوم په کتابونو کتاب سلسله دې چې قران او سنت او صحابه کرام خپل مقتدا ګني دغه چې په دې برخه دا دغه دلو عقائد تاسو ته تاس به پوه شوې لکانو مقدار تاس ته و شو جماعت نو مراد دي ouais. دا یو څه بیان وشو اهلي سنت دي نه دې دې نه په جماعت المسلمین سره ځان وایي دا ګټ مراد شو مستمعه په جماعت المسلمین دا په حقیقت کې جماعت المسلمین دي زنبا اقلقت کیسره لکانو جماعت المبسدین جماعت المسلمین دے جماعت المبسدین تکیس دیو خوزان توایی لیکن دا جماعت لو دیو بکر جماعت المسلمین وی کلنا با جماعت المسلحین وی کلنا انما ناونو مسلحون علاو اینا اوهم هم المبسدون اخوه اخوه اللہ سوئی بیوگ رعا بیوگ رعا بیوگ رعا سوئی آمنت انه, أنه لا إله إلا, اله الا, اله اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وأنا من المسلمین اللہ وید الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین اللہ دیگا نری اوضان تا من المفسدین اللہ الله الله ګډه خبره چې دې umat نکومت مراد دي ان umat د جوابت مراد دا ډېر ټولي په مسلمانانو کې ا د دینه سیوا يهودا او نصارا خو که خو دا ټولي ډلې کې نو دا هر د تطابقا هېدو کې لری اختلاف دی په حدیثه کې جلال تشی فنار او واحدا په جنت نو دې باندې کې دا خبره په دې کې چې اته حد کو پرود شي تر سې دی لري همیش او پجانم خودی ټول وچا تیر کو پروشک پر رسیدل ننده مېشه پسته کی جانم او کنا ور رسیدل نه بس پیاده خلا مال په انتظار وسه دا وسه کی را اوس دا سوال راځي د موږ تا چې دا دعا ویړل دي جانم تلانه نو دا کافر دي کوم مسلمانانه او توي چیرې دا کافر نه او ته مت دی جابت نه مسلمانانو کې نبی سره خو دې او کوم چېنه مسلمانانو د مسلمانانو د بدعاتو کې اخري نبی اخو په ال سنت کې هم د ګناونو په جواب کې خلکو ځانمت زنګ سره تفسیر کېږي نه الله مشكله خبره ده خبر دي تاسو پوه شئ چې دیو د کفر د وجه نه چې نبی خدا پر امت کې نه شو امت راځي نو چې خلکو د مسلمانانو کې او که دا خبره کې چې نه دا مسلمانانو د ورته د ژوند په ال سنت هم دین ندیترازی مذکورنا دو جوابو به بزو المجھود کیه یو جواب دارده چھتک دا دین مراد اندغ اومتی جابت تے اور تبا دیوم <سلام> زی احلی سنت کیم دی خود دیو چیزی نو دا غلط اقیدی پاوجب زی او احلی سنت دوارا چې نم نه غلط عمل دا وجینات غلط اقیدی دا وجینا او دویم جواب دارده چھ دیو جانم کینی مکس طویل اهل سنت کې چې লকډاون و او وخت دې کې دال پد دغه ته وایي ځوینه او سیاهرې قیمتي اقام د محمد کې بس اقوم راوږي تجار بهېم تلکل احوا کما تجارل قلب نه صاحبې شنه نوذب فدې کې دغه خواېشات دې بدات نه ټول خواېشات یوځي د سنت او نه بدات ظاهر علامه او وداسی وي یو ظاهري او بدت په ارځ کې مخالفي او سنت پاره ده څه خیال کړی ده لکه ګوري نمازن سنت دی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقې ثابتونه په ټوله دنیا کې دی واځه او چې کوم بدعت نه وځه بدلی سوګدا ځان مخ کې یو کلمه او سوګدا ځان رسته بلوي او سوګته رسته په یمن کې یو شان بیار په پنجاب کې بل شان په دغه کې چې کومه بلوچستان کې بل تر ارځه جدا جدا سنت ارځه کې کمه تجار القلب لکه څنګه چې نن وځي او زهر لري وني سپي قلب او زهر توي لري صاحبې هغه صاحب د دې چې څوک دي چره یو کلب دې لري وني سپي تو یو قلب دې په پته ته نو سره د زهر توي شکم دې لري وني سپي د بدن ترش اچي کړل لاندې نبی دې رمته پس اثر کوي اول کلم بسواه بھی لایب کامین و عرق نباتی کی رہن رگ ولا میبسل نبن الا داخل رو مگر داخل شکل لی چنانچه امخلق دی بداعات رو که اختری او ایراغو توبه نقبلی گیم ندستنگ توبه نقبلی گیم توبه خود کعپی رام قبلی گیم دیوزان پنیکی گنی گنی علام شامی سے ہوئی چی اصلاحی بداعات رو که دینو اغد شرحید دلیل نتلی په دیوږه اجازه توفیق ته بینه او توفیق ته بیا چې تور کولې کی چلو ځنه ګناګار ګڼي کوي ګناګار نه کوي ترناښک دی ها با بو نه هنين دی دال با د بابا یاند منې کید چې ګړونو دې دال چکمدا مباحثی او مناظری ادور پسې کیدنه په متشابهات په سیده قران دا قران کې متشابهات کې به په سیده نور پسې کیږي عائشہ نه روایت ده نبی رسول الله دا آیت لوستول دي انزل علیک تهم آت معاملات ان ام الکتاب اوخر متشابهات تر اولل الباب پوری قالت داویج نبی علیہ السلام فرمایله فَإِذَا ځ کلم چې وال <سؤال> دا کسانې اتونه چې ی ته غونونه چې وټی ماتهشابه می نو کمم چې دی نه متشابه په اولا کل ل دغ کسانديسم الله هو چې الله پاکې نو غې سرې قلووب دې باندې کومه خبره ده چې بس الله تبارک وله کې چې الله دې سم را دي البته دا یو خبره چې متشابهات او تعبیر څوږي نه بيیا مشهورې تدابيره اصول فقې کې مسله تاسو ترلاسه تاسو کو کف یو ځک اصول بردي کې کې نه ظالم خلق سو کوي دغه په بیان ډډ ډډ کولو کې دا خوندان د خوښساتونه چې بيدتي اندي او دغه سره د بوغز اې د الله بندیا نو د بيدتي سره څه بوغز وکړو چې نو صاحب ته ميلایو نه بوغز بوسه کوي کنه افسوس په هغه ثړی باندې دا دنیا د لاله د ونه بيدتي سره چې کوم نه ځانې دینې دې کې ما ما خره کوي ورته ډډتي و ډډتي و نبی عليه السلام فرمایي افضل الاعمال اوه په الحب <سؤال> في الله محمد کووللی د الله د ووجې بغت کوول الله د ووج نه او دا د زړ دې حقیقت الله تمماه نو دا په عملو کې ضله مزیګپو چا رسته بوغ ې دا غلهوج د سالج په کې ګاو نه مالک <سؤال> د ستاسو معلوماتو د بخاري کی خراتی تقریری ذکر کی مستنيم چې دا راولې حدیث ته کاف دا بری مو مناسبت باندې چې کلاغانه ارتکام دا ګناشه او شرط تخلوق د جهاد له نبی رسلام دا اسره برخټ کړنداو صحابه له اهل اهوان دي صحابه کرام ټول عدون او مستنيم چې دل سیدا حدیث ذکر کلو ترجمه مطلب باب داغین صاحب تی په طریقه د اولویت سره هر کلام یو صحابین الرسول او بدعات او ابتکاع بین نه کړي اغلب موقاتا کړي پیغمبر نو هغه څوک چې بدعات او کی استیدا تر موقاتا په طریقو کولاته نه کې ها دغه سي دامګریشی کی تیکتا دبې د تی نو صاحب ټول ادول دې بداتیا نري خو موږ راخبراي چې په دې موقع چې کاوی مالیک د جهاد نه پاتې شو نو داد دی او خواهش پوجبان پا پاتې شو نو دین په خواهش د بینتیو خواهش د کی فرق نو دا خواهش ته ولې نه غته مقاوت وشه هغه چې د تی خواهش ته چې د دې کې نقصان نه وځي تر کواله باندې به کاټ کوي بیعت دیانو درو سلام کلامم نکے دا محبت, محبت, محبت دا بس بس خبر دا تجی نو طرف خوری و سلام کلامه خو دې محبتو بیعت ز محبت کول داخکار نه دي او دا مورې ګورې بیعت جن په او خلط مسجد خلق ناروا غنی او خبر بل طرف تواړه نه ته وو دې کله کې بیعت په مسجد کې شاہپور شکر الله رحم الله او امام ته چوي بیعت په مسجد کې الګمای بیعت بوجه اسکرو کې نا خبره بل تر سلام وو څنګه کې خبره یې ترې وو څنګه کې عمر بیا چې روایت په دې مونږه تر واړه ولې جواب دی چې دنه سپیدت خنوشوي خو یو انا را وخت شو نبي دې تر تر سلام نبي دې تر وخم خاطر دې سلام وکړ مرالم په خپل آل چودل زماله اسنا خلوک پورې کرامینه ذافران سلام نبی سره سلام او او دو بیره نکمات تلار شو نه در ځان می ماره شوخه سپی بنت ہوئی زینب صد جاتی سور لیوان ہوئی نبی السلام زینب تو ور کدی ته خو نغوی دري هودي دې زور کوم نووسه شو نبی السلام دې پر خوضه ذل حجہ محرم او بازي پر من د جاد پر قران نبی اسلام وی میراث قران کو فرض کر میرا ما نه شکشي نبی کو پر کار دے جو قران کی شک کی کافر ہے او کده میرا نہ مراد هر اختلاف شي کم شي قران کریم پر راتو کی راغلے نه باوی بانی بیا اختلاف کوفر پر اعتبار دا انجام سره کړو دا مبذگر دې دغه جو غلوب کې خلل خلل خلل اور دینه مراد هغه اختلافات نه په امور کې د سلف صالحین په منځ کې موخښوي لکه هغه اجتهادي اختلافات په درجه کې موجود دي په تعلقو مسائله ځکه اختلاف د وجه نو خپل اسلام تنزل القرآن على سبت حروف شيو ترغیب ورکی لزوم د سنتان سنت نو سنت مراد طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او قران او سنت چې کمالار خوږي اغه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل خبردار شي انی یقینا د جمعوتی تل کتا مات قران راغلی شوې ده صدا وہی جدیدا و مثلهو بمثل الذی ما هو الذی سرا مثل د کتاب جره حدیث دی متاوهی خفیدا نو دونه وحید اوه هغه ځای ده چې ترپ نی می زامز دې ته پوجو بل <سؤال> عمل او یا په مرتبه کې او یا په قیمت مقدار کې علا خبردار شو کو قربدارې جوړې او چلے به شبان دټ پک علا اری کتي کرسی باندې بناسي تکیه باندې بناسي یقول و علیکم بهذا القرآن لازم نه پتاو ځوانی فقدا قرآن او دیو وزن ته اهل قران نو دي او دا ووي چې تاسو بیا مونږ په دې کې حلال نه حلالي غنې حکم چې بیا مونږ په دې کې آرام نو حرامي غنای او نور ضرورت دي چې ووي الله حمد لایا حل لكم الہمارو الحلال استاذ په رحماري اهلي د کور خر فاذا کوی چې حمارو وحشي حلال ولا كل <سؤال> ذناب من السبع نار خوان دا داړ درین دا غنولاله نقطه ما یو نه ورکه شويه سي د واحده مگر دا چې مستغني شي دا یې نه صاحب داغه او څوک یې نازل شي په کوماني لازمي پری باندې دا غمین مستوب کوي نو مستوب یوونه پرورو یای دغه راځه داور مستوب داغه مخکې دا حدیثه پیر شوی تسویل نو باره احادیث او ترجمه ترپه اشاره شو چې اځنته وې چې بس قران پرره او نور څه ته ضرورت او څنګه چې نبی رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم مې په شنو سم دغه خلک د اکبر وې یزید ابن عمیرہ دا ابو ایدریس خولانی چی اعیز اللہ دا دا دا دا دا دا و ارتویز تخبر ورکڑی دا یزید ابن عمیرہ سوکو در شاگردان دا معاز ابن دا جبل, جبل، رضی اللہ و تلنہونو اخبر دی ابو ایدریس سور کڑی دا کال دا اکان الہی جنس وادی <معاجم> ابن جبل باندې کې ناس ته پزيره کې ناس ته کې د پاره دواز او د نصيحت کلوچی کې ناس ته الا قال مگر ويبه د پاره تصفيره اعتقاد د خلق دغه کې næسي پيرات شو الله محکمن قسط الله حکم دې عادل دې الله حکم دې عادل دې هلاکل مرتابون هلاك شو شکون کې نعوی المعازی من جبل یومان ورزا انمی ورائی کم تیتا ننساز نرست او زیاد بشفای کی مال و یکتو بیه القرآن و کلاو بشفای کی قرآن سمقصد اینی خلق با بیدنی طرف تمرابلل که انی کئی تمرابلل لیتشنو قرآن بمخلق وی مقابل بسخت ایخا او قرآن بدمر آم شاعتا یا خضو لربما لديته كان إلى <سؤال> West diyorsun منقيا و منابي، و علىطفل و حدن، حقها س�러 و مجنون، ornamentين، فترة وح comprend Nova timore وللعا و قعول مظلم و عزا Dir He своих منقضب sweating in a parasite In mi segala section ج څغه ویار داکتور خلکو چې کوم دی نو او زماغ او کیسه مشري نارضي نه نه ده په بل مشري سوچ او فکر جوړ شي نو په یوسی کو قریب ده قایل نو یو ویل کې یقول ابا مال الناس لا يتبعوني دي خلکو له ما په دې ناراضي ده خلکو له سره په واده او او ما قران نه سره دی ما هم بمتبعيه اذا ما تابعدار نه کوي حتا افتري عليهم غيره تر دي پوری چې دا آشنا خبرونه کوم دیوته سیوا نه دینه تنا آشنا وانت خبرو تر بخته کول پکار دي په دغه کې بدې آشنا خبره کې خپل توجہ ځان تر واړ دي دغه ماخرم دی چې خلق ما ترا متوجيش ودا کې نه تي نا کوم خلک چې دې مشرئي غرزياني کنا قوته پټي چېرګه د دغه زما ته دغه مخ دې خدا بل زکه کې چې خلک ماته مونږ دیښه قالته او چپه وکړنی دی راشي هغه وته یاره جی دا حدیث ته وداده امام غاني فقہ ول حساب عمل کین نو څوک لیو نه چې پیغمبر مقابله کې ابو حنیفه ودا غدجل کې تاسو خیال نه لګا دې ته دوی ولیک یو بلکه سروش جلکه دا خبره وکړله دا دا نو ما او دا غبل مولا کې تا مولا مانی کده پکبل او بل او دامه خدا خدا جلیکړه چې مت ییینو او دا څنګه سوبر دی هغې دا بل دلیل ذکر او دا طریقه ده دجل دا اخر کار دی چې نه شریک رضي او شهرت کوي ننوم غري الله دې من دبنه علاقه کې دا چې یو څلور ناګړي را داخله مې ځان نو بس په علاقه کې یو مساله ورکه علاقه وي چې چللې تاسګور ابو دبره پنځمه خور ته شو پنځمه بچو شو ناګړي تکره په خپلې نکاه نو کوله خلک دا خبره یو ځک کوله بل ځک یو اخر را علیکہ ملایچه ت څنګه وي په دې مخه نکاح دي عليك تاسو ټول په دې زمینه سنډه کړو خو هم دې په کیسه یو چې کوم د چې د پلان امر دوه نه نه ته آیاني وي نه ته چې د پلان نه د امر نه ته الله تي د امر نه د پلان نه د اختیاری وي د رزاوی بل نو اسلامي پینځه اپات شو ایته ټو خلک نه کاږي تاسو سوچئ او دا خبره چې کوم نه خپل شورت چپاړه غلط ما کولای شي دا چې وکړي فاییا کوم زانو ساتي ومبتدا او چې د نوې خبره وانت شروع کوله انما قد عدل لك من خبره چې دا کید غمراهيره حضرت اشرف محمد حکیم د کوګوالد عالمنا عالم کوګ شو کنا شو کنا شو دا کګل کېد نه مسیږي ان الشيطان <سؤال> يقينا الشيطان قد يقول كلمه الضلاله كل كل سانجري ونا د ګمراهي پجبد مولا موږ ګمراهي خبر د مولا په خپل رعب او کلكلو وي منافق كلمه حق ثم من سوغ د مولا بخلباني د ګمراهي خبر رضيي او د منافق نمو څنګه پیجنو یزیدو یا قلت موازم یدرینی ما, ما بس اپویا که یا اللہ نبتا رحمه اکیچی انا الحکیم او قدر یا قول کریمت الدلالا علیم یا منافیق کرد حق خبرک یا منافیق کرد قال اغوی بلاولینا ایسانی بزانو من کلام حکیم المشتحرات دا خبرو دا مولانا چه مشخوری او رسکرازی مشتبیحاتی دا مشتبی واندکی خبرکی قال ني ترى يقال جويرش لها ما هذه لا تجيب خبر لكن اشنا خبره خبره لا بده نظام ساعته ਉਸ دي کی دایو خبر رہی چې خبره غلطه وکړه مداریده وجنه مول ملابری انا همي ورانه جوړي کیږي نور خبره کوي سي نور ثاني وادې نړۍ تعالره زاليك دغه یو خبرانو دار نورې د دین پتی ور پسې کې امولان نوان اوړي چې ځلګ د پلان کې مولا د ټول ملن پردایستا عالم نو نه کی انه شان داري لا لو کې دې زاليم ايو راجيا رجوع کې ده شبنه تلق الحق واخدها احساس امعته کلچي تووري دغې لره انا للحق نورا وتلقي الحق اذا سمعت وذاان لخبر رسول شدد غبر خبر جوابني سيد منافق دخلينا حق خبر سنروذي نغوت ذكر کئږي غوري د حق خپل ورنای تا خپل <سؤال> سي نو تلقي الحق اخلى حق اذا سمعت وکرئت اور ذکر حق باندې رنایو کمنافق اميل اخلى قال قانه مامارا نزهوری في عذر الحديث وَلَا يُنْ اِنَّكَ مَقِلَا يَنْ اِنَّكُ اگر این مئلان مانا وضعت او در این مئلان مانا وضعت ده نباش تعلها ذلك دائم خبرانه داغنه وضعت انسانك صالب نیسان زهوری فى هزا عبد المشتبیحات مکان المشتهرات وَلَا يَنْ اِنسانكَ اَغَمِرِكَ مَا كَالَوْكِبَا صالب نیسان زهوری قال ب وَلِنَا عَجِي مُتَشَبِيشِ بَتَا قَوَ اللَّهَا <سؤال> كِمُ حَتَّى تَقُولَ مَا عَرَى رَبِهَا زَيْرِكِسِ دوست بدي کلمة صحيح را ذكر الله شخبارن دغا محقظن در <سؤال> دی مکتوب د عمر ابن عبد العزيز رضی الله عنه خدا کافي مشکل مکتوب دی د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په دور کې خليفه دا پرخه جو د قدر یو منکری دی تقدیرنا لا سوا شو او د عرب بدوی او طائفہ دا دغدغه تلکی عمر چا خطر دی ګور دی او جواب کاتي ګران دې متزع سوچ ورته کوي چې ټيما کومي څوک يا مګوريده قالک تبرج لن دي کلیو سړي عمر بن عبد العزيز teis الودغنه تاسو کوه په قدر مبارک تقدير تقدیر فكتب نو هغه تو دي کوي په جواب کي اما بعد صلت سلام نعرض دار اوسی کوي تق الله ذات توسيت کوم په رساله لانا ول اقتصادي په امره او په اعتدال سره په امر د الله کې اسلام چې لري اعتدال او د توسو د دین دی او اتباع سنت نبیه صلی او دا ورسته کوم چې تابع د ریکو د سنت د نبی دغه صلی الله علیه وسلم او ترک ما او سلورم وسد ته دا کوم د پرې خوندلو د ارسه احداث المحلسون چې پیدا کړلې بي دي تیانو بعد ما پسترنه ضرورت بي سنتو چې جاری شوی دی پاكي سره سنت نه بي عليه سلام دوی مقابله خلق بدعات پیدا کړی نو دغې د پریخو خوندو 70 تک وکړو وقوفو انته او د دیو کې پید شوی دی د مشقت ته د احداث د مقصد چې سنت ون تاسو په ویداتو کې ولي ځان مو مشقته او تکلیف کې اچوي فعليك لازم ده پتاوان دي بلزوم لزوم د سنت چې سنت لازمونه تا اموت العالم موتل العالم فجر روایت وی حدیث او د دې مليتانو ترغیب ور کول غو په کار کم چې من راغل اخو در او, او, او. احترام باندې په غبدات سره اوس ګټه ترغیب ور کیو درسته در راولي له را خلاله کوششونه دي او به بد نه یی کله چې نکنه مې فعله که بی نظومی سنت لازم دی فتاوانی نظوم دی سنت فا انها لکا دا سنت استاد پار بی اذن اللہ دا اللہ پوکم سرا عصمت بچاؤ دے دا هر فساد دا هر قبصان یو تایو خبر اوکلا او دا مضبوط تاکیلی واسیت ترغیبی خبر اوکلا سم عالم انہو لم يبتدع انناس بیداتا الا قد مذا قبلا ما هو دلیل علیها او او شان داده نری پیدا کردی خلق و نوی خبری پدن کی مگر چی اغا چی تی رشودی مخی داغینا اغا چی تی رشودی مخی داغینا اغا چی اغا دلیل داغی پخیلاف و بوتلان باندی اغا چی کم دا صلب و صالحین و جوان تی رشودی مخی داغینا داغینا بوتلان دلیل دهی دلی سویده دلی دل کام اغرا نیوالفکار دی او عبرتن پیها یا عبرت تے پدغا صلب و صالحین <سؤال> کی بلچہ تزمو سے زورت تے و یا عبرت تے پدغا بدعاتو کی چیزا پریدت تا سلی لگانو کی بردت ہے چیز ایکا فَإِنَّ سُنَّتِ قِرَنْ سُنَّتِ إِنَّمَا سَنَّهَا لَدِي بُنِيَاتِ خَوْدِرِ مَنْ اَغَ ذَاتِ قَدَعَ لِمَا چَغْتَ مَالُومَا حَغَ في خلاف هجبه خلاف السنه متوليه سنت تريد او اغث اغلي چا نقصان ديچ بيداتات سمره تاكيد کي گور بار بار ولم يقل ابن كثير من قدل من, من الخطا ابن كثير پر اوركي من قد علم نشي د بخلاف דרگه سدي من الخطا د غ بيان خطا و زلل د خيدونه و والتعمقد جوور طوبنا لده دا مووتزل داسم خلنا جووري جوور ذيات نفررض ت پسن کل نفسي كزانان د پاه ما به القوم ا سشي پسنكر د غله قوم چې صحبكرراام دي فوسهم خ نفسونه دف فإنهم يق دغ صحب كراام لاائل من نووقف وي معي خبردار دي وبي بسري او پنځه تر څرم کفو دیو منواله کړي ربي داتنا سیکلې لکھن منواله ولهم لم د پاره تاکید ولهم او خامہ خدیو منو کوي علا کشف العموری کان اقوا و زهرد کارن بن ډیر طاقت ور او وی فزم کان او هغه پرديلا <سؤال> سره جديو پټيو او لا خلایقو نه د دې وجه نه حبس تک فقاع چا به تک وکاره فاین کان الهدام انتم علیه که چرته هدایت هغه چې تاسو که هدایت هغه چې تاسو په کم بیراتی لقد سبقتمهم الیه تاسو مخیوالو کو دا غو نه دیته نه دیو جن تاسو غو دا مخ کی خبر دا وکه چې دا ورئيس روزره اغوصر سوالات بقرآه خداه سانتينه نوه کتاب را غره خا طوره اصیل غیر اللہ با الیاه با الیاه با الیاه با الیاه با الیاه با الیاه با الیاه با الیاه با الیاه